کو مولانا عبدالباری صاحب دو رائے تفسیر قرآن دائی کسی نمبر کی سٹ سپر ٹوپای ماحلنا پر اگزائی مازجد کی پر دس ست او پر گیارہ ست دوزان نو کی شعر جدید ملائی دو فتح ایسا تی ای، اشاہ عدی توی کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمنت لازان از دینین چوک جانگیرہ روڈ سوادی پروف رائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زی ولا عمل الصالح او عملي يرفعه او چا دې لرا درجه د قبوليتا هغه پاک کلمات چا کیدې درس وانو دا غ شرط پوره دي د عمل د قبوليته اوس په کې بل څه شرط د عدم قبولیت نو نو د عمل به الله تقبل نه او یا بل مطلب بیان کړل ولا عمل الصالح او نیک عمل یرفعو اور تا پاکو کلی کلیمولہ دنیا کی دا زما استاد پاره یو سبق دی چې ته داوت د توحید واره کای مخلوق لا پدې کې به اثر کلی خلک به کلمانی چې کله دی عمل نیکو عمل دی درست نو دا مساله به الله تعالی کی خورې والذین یمکرون السیئات دا دلیل پدې دی چې کوم انسان د خلینا الله مساله فرکړه نو ده ده عمل درستی یا عمل غسمی اکثر او غالب ګوريخه پیغمبري ته نه نو ده پیغمبر اخ بالکل غلطي نه او چې امتي نو سنا سبب کیوي او خبر ده ده چې اکثریت او غالب اعمال بدا غسمی لکه ده پنج ده شه قرآن نه مولا مسلاوا ده ټول دنیا مخالف وا او چې کومه مساله شو وکړو الله د دنیا ګوټ گوٹ ګوټ رسولا دا دلیل پدېو چې دا غامل الله رب العزت مقبول الذين هم ذا زمون ظاهر غومان او زمون د دې چې الله توبه قبول وي ځکه نخيو آثار ټول داسین انور باقی غيبو غيبو علم د پټو علم یک आवाज الله رب ال عزت سره دین والله رب ال عزت الله دې دغه قبر منور کې ګناهونه له ویله ماف کین الله دې له مقامات په جنت کې کی ور کین والذین اقسان هم كرون السیات چې مکرون جوړید بدو کارونو تدبیرونو جوړې د بدو کارونو له ماذابن شدید نو دایده دا دا پارې عذاب دا سخت ومکر اولایک هو یبور او مکر د دا دایبه دا بیکار کړی شی هو یبور هغه به بیکارا خلاک بشین والله خلقکم من تراب استقم دلیل عقلین دا الله غزا تیجی پیرا کړی یی د خاورینا ثم من نطفه بیا یونو فینا ثم جعلکم ازواجا به ګرزولی یی جوړه جوړا وما تحملون من انثى حمل الله اخليا وزنانا ولا تزو او نيسي غيره الا بعلمي مگر دای پهلم دا الله کیں وما يعمر من معمرين عمر نشي ور کولين يو اوغد عمر والالا ولا ينقصن شي كمول من عمره دو مرددنا شيء الا في كتاب مگر دا په عمر کتاب کیں لکل شيء په کتاب کیں کی. يو د مطلب دي مطلب دا دی. یې یو سړی وګړومر الله علیه الی کله دی نو چې دې پیداش نو بل طرف ته سره په بل کتاب کې چې کم عمر دته کمیږي نو دا لیکل شي یو رستي را شو اځو پیری شو درې تر دې چې کوم مقرر عمر په دې بل کتاب کې موجود دی هغه عمر دې بل کې پورا شوندي وزیر دنیا نه او یا ظاهر باندې حمل لې چې اما یو عمر مم وامارین عمر نشي ورکولې او عمر ور کړې او نشي کوم د عمر د دانہ نس جه مگر دا وی پورتول په کتاب د الله کې لوه محفوظ کې لیک دی په الحمد الله کې موجود دی مطلب دا, دے اللہ تا دا اللہ سا کی دی کدی او سړی عمر زیاتی کې او کمی کې نه الله تپاتا الله سبحانه و تعالی زګ یو حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام وای د چا چې دا خو خیچه د عمر دی زیات شي ای فال یسل رحمهم دی د خپل ولی په علی او نیکامل د اختیار کې د عمر به الله زیاتین او چې وسلی په ګناهونو کې اختر نه نافرمانو کې اختر د نړۍ عمر الله تعالی او دی د دې تقديري معلق هغه دای په دې سړې نه کوم اختیار کړه عمر به سلګاله او کنه نه کومل نه دیارې نو 50 کالو کې به تنګ شي تنګ شي عمر به شي دا حدیث ته پدې باندې بعض علماي چې هم له بالکل پزاهره ها اوس دغه سوره کې مري نو الله ربول عزت خودوله خبري ویلي دي ازادي اختيار ور کړلې خو الله ته علم دي پته ده وا تا کده بدا یو لار اختيار دي الله ته پته ده علم ده الله جدا شي دي خودلې دنیا کې اختيار ور کړلې ما ما یو امر مم عمر نشي ور کول یو وګدو عمر ور کړلې شي ولا ينقص من امره او نشي کوم له دو عمر ده دنس شي الا في كتاب مبين مگر دا دي ټول په علم ان ذالک علی اللہ یسیر لیکن اندا کار په الله ده آسان مطلب دا د استاد پیدائش دی موار الله تر مرګ پرې د ساتلو زموار دی الله د مرګ د نیټه خبردار دی الله د دینه دی هیڅ بل نشي خبرولې او نه دی څوک د نیټه نه شي الله زمانه منی وما استویل بحرانی هم بلل برابر د اذریا بنا هاذا بن فرات دا یو خوګ دی مراتونه تننده ماتهون کې دی ساغون شرابوه سان سکل د د په او دابل مللحنمالګین دی اوجاژون او بندون کې د مارای دی مراد د دو د یغونونه تو ک اسمه اوعبدي یو اوبه د سمنډ دي چاغوي دي سړی سکلی شي او دممېسم اوبه د باران دي چاغ راوریږي په دیچینو کې او پهدي کویانو کېجمع کېږي ل دا او بچیم ټولی زی ما قسمندر تووین وا الله رب ال عزت وای چدا په بلبانی ګړ وړی ګینا دې پمڅ کې یو پر دې سی ومن کلن تاکلون او ذم بادین چې اوبد یوم اوبد یبلی مو بدین په دې ځمکه دواړه روانې دي یوی اوبت رخی چاکډین او دانور خږي خواه چاکډین ومن کلن او ذهر یو دریابنا تاکلون اخلا تاکلون لحمن طریان فرایتا سو غدازا فَتَسْتَخْرِجُونَ وَرَاوَبَ سَيَهِلِيَتَن كَالِي تَلْبَسُونَ چاغُن چا مَيَغِلَرَا الله رَبُ الْعِزَّةُ چي خوندې ګوري په ډاړو جدا جدا او چینو ریفایدی په کې ګوري په کې شریک دي مَيان ډاړو کېстаў دارنګي ملغلري او کالي ډاړو نرو دي وَتَرَ الْفُلْكَ او تَبِينِ کېстаў هي په دې وبو کې مواخيراش له اون کې دوی وبو تری دن کې پدې لَتَبْدَؤُنَّ مِنْ فَضْلِهِ دِفَارَجْتَا 16 فَضْلَ اللَّهِ وَلَأَنْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اودې دې پارې چې شکر ادا کړئ د الله یو لې جوله په نهار اتم دلیل اخلي په اثبات د توحیدو دنه کښب باور اسکین او یو لې جناره په ليل دنه کښې راسپښ شم س او القمر کار کله ګولې د نور اسبوګمای کله يجري لیاجل مسمن هاری او روان دے بخفل نیټه زالکم اللہ و رب دوکم دا غصفتنو علی اللہ اصطاس و رب دین لہو الملکو دلرد بادشاہی واللزین تدون من دونہی حواغ اصوک چتا را بھلے سوا دا اللہ نا ما ام لکون من کت میر بی مالکان ندی دا پوستکی دا د دا کجوری اللہ وی زمان اختیار پرد و پشبا پنور و پس وگمائی مطلب اذا مخصوصاتو د دې ټول چې ستاسو د تاسو غوښتاري ستو مخصوصه ای یعنې دا, دا, طول و دا, دا, دا و دی. او ګرميله کو ګدواله درځو د شپې دین هاو کدا نور اسلوګ مېنی دا ټول الله ای ځما اختیار کین هاو د تاسو چې د جنت مساتین او را مدد چاو ته نه ما ایملیکون من کتمیر د دې په سکي د اډوکی مالکان ندین ان تدعوهم کتا سرا بل ای دیلرا لا اسمعو دعاکم دی ناوری استاسو بلنا دی استا آواز ناوری ولو سمیعو تا اللہ پا ممتنیاتو داخلی گی ولو سمیعو بالفرس کدی واردل مستجابو لکم دی استاسو قبولتیا نشی کولے ویوم القیامتی اکفرونا بشرککم او پر ازد قیامت دی بینکار که استاسو دی شرکنا ولا یونبیوکم اسل خبیر خبار نشی دل کو اللہ پشان خبردار ذات خبر بدینه کی پشان خبردار ذات الله وکثیر بلین لا یسمع دعاکم ليس سبلنا نوری مراد دین او بوتان بین امام قرطبی رحمہ الله و سم یجوز ان يرجع هذا ال معبودین واذا جائز دا لا کی لا یسمعوک ضمیر فاعل ا ما معبودینو و تراجیم مما یعقلوا هغا ته هغه کیه کل وی کل ملائکتی والجنی والانبیاء والشیاطینی لکه ملائکی جنات انبیاء او شیطانان به ټولو ته چي وسلره مدد شوی لا اسم دعا کوم به ساسو بلنه ناوري 13 بجنيشته جدي لری نه आवाज کوي کدی نځي نه आवाज کوي خلاص مو دعا کوم ساسو بلنه ناوري او بالفرض و تقدیر لو سمعو کچته د یوارذ لن کبل دانی شي کوله امام سويتي رحم الله دري منصور کوي هي الہتو لا تسمع دعاء من دعاها وعبدها من دون الله باهر الہدين چې د دې د هیچا بل لن او نه د چا د عبادت نه خبردار دي چې سو بغیر د الله نه عبادت کوي پتم تن تنلږي چې چا عبادت وکوي نو الله ربول اذا توي چې تدا بغیر بل ترى مدد शिवाय نصابلنا اورین نو دا ټول باداگان دا ټول اولیا دا پکې شامل دي چې دا خلکو ته راه مدد چوي आवाजونه وتا کوي ولا يسمعوا دعاكم صبلنا اورین او ل دوی په داخل کېل بل فرض کچری ووري نو قبول دي ادل نشي کولی ويومل قیامت یکورونہ بشرککم او پرز قیامت به انکار کوي اساسو د شرکنا ولا نبهو کا خبر بگن... خبر بدر کی تا کیتا اصل و خبیرین بشاند خبردار ذات چلا دی یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ ایلی اللہ دی نمبر آیت پوری دو امباب دیکھ دو دلائل اکلیہ تخویف اخربی او مثالنا ذکرکی او تسلید نبی علیہ السلام تا یا ایوہ الناس اخلقو انتم الفقراؤ ایلی تاسو طول یا محتاج الله تا والله هو الغنی الحمید او الله بیاجت دے اس سائلے شوے دے این یشاکو غوڑی اللہ یزہب کم بوبازی تاسو ویعاتی بی خلکن جدید حرابولی مخلوق نوی وما ذالک اللہ بی عزیز نددہ کار فاللہ بانی سگران ولا تظرو وازرتن اخرى ولا تظرو دا تخیفی اخری اوچت بنکی وازرتن یا بوجو چتہ ان کے وزر اخرى بوج دبل چا و ان تدعو اگر ترا ابلی مسکلاتن یو درن بوج بل بلرا الہ حمل یا او چته ول د دی بوجتا لا یحمل من ورته بنکړی شید دنه شیون هیڅ سی ولو کان ذا قربا اگر کبي خاوند خپل ولای الله رب العزت نور خو پریدا کته یو نږدې رشتہ دار ته اوازو کی جراشه تکلیف رانه لريګه راشه د عذاب نه مخلاص کا الله رب العزت هیص په کاربه دی رانه شي ان ما تون ګروله زینا دا تسللی د نبي السلام ته یکنن ته یاره کسان یخ شوو نرببه هم چاغیریږي د خپل ر نه دغیې په نلیدو مطلب د ستا د یې نه فده د اصلی چې کم درف نه ریږي پهقاموصلته او قایم موزه پهمن تذک چا چې پاک کو انما تذکې نفسې په دځان پاکې دپاره د فې د خپلدانان په الله مصره. او اللہ ته دی واپس کی دل وما یستوی الاما والبصیر ندے برابر لندو دا مثالو نا ذکر کئی تا پارا دا فرق پا ما بین دا مومن او د مشرک کی وما یستوی الاما ندے برابر لند مشرک والبصیر او مومن لدن کے در لند مراد دیزئی مشرک دے او دے لدن کے نا مومن مسلمان نا مومن او مشرک نه برابر وَلَا الظُّلَمَات وَلَا النُّورُ اوندی برابر تیری اونرنا تیری کوفرو শিরکو رنا توحیدو سنت ول ذل ول الحرور اوندی برابر سور ول الحرور اوناں نور حرور اصل کی گرمی توئی وہ دیزے کی دوجد تقابل ذل دو نہ مراد بدین نور دی جنا لے برابر سور اوناں نور لکن نور سور برابر دی جمی کیم نی برابر جمی کی سڑے زور گئی تے او کوړی کې چې نور کې خیق دی نه د په منړه ځان د صید نه تمې ده حاصلې سر دګه د موشید او د مشره حقیده هم برابر نه ده د یو قیده تیرهده د بله غنا ده نه د د بدن هم برابر نه دی یو روخانه ده لیدون کې دی او بل لون نه لیدون کې دی د د دواړو ان انجامم برابر نه دی یو په سووری کې دی او بل په نور کې دی. د ولذ ولذ مراد د دین ثواب دی او یا جنت دی او د الحرور مراد عذاب دی او جهنم دی مطلب دا چې د مومن عقیده رنا دا د چې څه عمل کینو قبول لې او اخری زی جنت دی او د مشرک هیڅ عمل نه دی قبول د کټوله تیار تیار دا د دنیا کېم په عذاب کې او اخرت کېم په عذاب کین مشرک ته دو ګره پدې زیارتونو کې چې ته نور پدې زیارتونو کې نسخه نسخه پدې وڑی کې په نور کې پروت دي کپڑے وب ویني ښاغ پلیت ویني دا سه دا نور مشرکان چې کم په موټرو په دغه کې ګرځي غټو غټو ګاډو دي والله حیرانو پریشان دي د دنیا کوم پریشانه اخرت کوم پریشانه زکه تیرونه دې اوتنه دي همای است ویل احیا او دې برابر جندي وللمات نمړو ان الله يسمع من يشاء الله او ریتہ ته جو غاړي تمام طب مسمن من في القبور اونیت اورونکه هغه چاته چاغه دی قبرونو کې خبر ختمه الله یمړو ژونديني دي برابر او ژوندو کې ګوره ډوندلې لیدون کې نه دي برابر چې ډول کې یو صفته خو یو کې موجود دی بل کې نه دی موجود نو دا له نه دي برابر دا رنگي او سړی کې حياتسته بل کې نهسته نو دا نه دي برابر نه مړو ژوندې نه دي برابر مومن او کافر نه دي برابر او سوی و مړه برابر دي څنګه برابر دي بلکه مړه خو لگ نور زیات دا دی مړی ووم مړی اووریوم خبروم کوي او کله کله وي د کبر نه راي سره د کفن نه او خپل کورته هم را و یاره اصللا شه په روح بهوي او صنی د نر دامنړوي سره د بدن نه سره د کفن نه ځي او کور ک شپیم دیرئ اماستهلهیا وله لمات الله نهدي برابر جوندی نړ. ان الله يسمع من يشاء الله او ریچا ته جو غواړي دا الله ربول په حدا مطلب دا دي په کافر کې استعداد د قبولیت د ایمان نشته اوس د الله قدرت شته دا او کنه چې د ایمان نصیب کینو بالکل قدرت شته لاګه څنګه چې پدې قادر دی چې مړی تਵਾوري څنګه چې پدې قادر دی چې کون تਵਾوري دکسه الله ربول عزت کافر ته په ایمان نصیب کولو کې په ایمان ور کې قادر نه خو قانوني نه یو سړی دی په خپل ناوري خپل دی چې دنو دی ایمان نه کوي او الله دی ته هدایت نصیب کیدا سره نه دی وایي ومان تبموس مین من فل او تني اورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې دي ګوره سورته روم کې وي سورته نمل کې وي چې انکلاتوس مې علما وتا نو شعور له ملو وتا دې دې کې اخلاص کړا چې ما ان تبموس مین من فل قبر نو شعور له هغه چاته چې قبرونو کې پراته دي ز خبر ختم کړه چې مراد د الموتانه سوق دی کبرونه والا نو دوه مسلې هل شي یو خدای دې چې نفی پیدا مړو شوی دا مړو ته تنشاو ورې څنګه چې من په قبر دمه ته دا معلومه شو چې کابر ته مړو ځي دي کابر دې چا ځای دی چې کابر تلر نه به مړی ژوندې نه یې ځکه قران وای سما ما طوفا اکبره چې مړ شنو قبر ته بوته کابر ته مړو ځای دي څړې قبر ته ځو نه ويا لانبي باهيون سي قبور هم بیا قبر ما يو تا دا قبر نه ده مرادا اده جون د ازاي بللي وما انت بمصمم من في القبور فني اور اون کي هغه چا د جي قبرونو کيني ان انت الا نذير ميته مگر يرون کي بستا كار ير اور کلي د ته ایمان نصیب کولا نه نصیب کول الله سماكار دی ان ارسلنا كبال حق بشيرون ونذيرا بشكته لغلم به حق مسلي سر سير اور اون کي پهاممن اومتین نشته د پو ام یو عمد داسی الله خلاف یا نه زیره مګ تیل شو د پاغې کرهون کې په ان ی کسدي بوک ک نس بد د درروکې تا تهکس زبللهنه من قبل ی نسبت ننس بد د درو کل کسانو چې مخک دد نو جاات هم رسلو هم بل بنا ته لاغلیو د ته بهمرانددي پخګه او دلایلو په بل ذبورې په صیفو او بل کتاب موره او په کتاب روخواانه نبیحس چلو شا اللہ دا خطول دا ہدایت داریوی ویدئی کفرو که نسما خستو اللزین کفرو بیامی اونی والکافر فکیف کانا نکیر نسنگ وازاب زما بل بالدلیل یکلی علم ترا آیتنا گوری ان اللہ انزل من السمائی چرا وری اللہ دا اسمان نوبا فا اخرجنا بی سمرات من منگ روباس باغی میوی مختلفاً الوانوها چ مختلف رنگونا داغی ومن الجبالی همغه پیړه د غرونونو نا پیړه کړي دي مونږ د غرونونو نا یا مینه الجبال ماخه الله رب الیذاتی الم ترى تر غوری چې الله د برن او بروري او سوی غرونې تنه ګرین فمن الجبال او د دې غرونونو نا جدد بیزن توټی د سپنی و عمرن او سری مختلفون الوانها مختلف د رنگونو داغي و قرابی بصودن او بازي بگیته کی لکه لقد کرغنو ګرین الله اذا هم ما کړی دي او من الناس والدواب والانعام او په دې ډول کړی دي الله د خلقونو د سروونو والدواب یو د زندسارونو والانعام یو د سروونو مختلفا الوانه چې مختلف کی کی دا دا دي رنگونه داږي کذالې کدا یعنی انسانانو کې مختلف ورنګونه واله زناورو کې په دې قرونو کې دا ټول قدرت د الله دی انما يخشى الله من عباده لولما یقینا یریږي د الله نه پبندګان او د الله کې علماء تربت مخ کې سره سدين وي دا زجر د مشرکانو ته دومره دلائل بیان شو د دې په موجودګی کې مشرکان د الله رب العزت نه نه یریږي د لخوا یره په کار واه خو او د الله رب العزت سره نور خلکو یې صدا ورو برخیدار ګرځي او دا غي نه یریږي نو الله رب العزت دوی پوئګينا او چې کوم پوادي نو هغه زمانه یریږي انما یخشى الله یکی نن یریګی د الله نه من عبادت په بندگانو د الله کې ال علماء او علماء دیو جن علماء ذکر کوي د علماء معنی دا ال عرفاء کوي کی الله لرا څوک الله پر احتیا پي او د زلنې پي یقیني ناغه د الله نه یریږي ان الله عزیز غفور الله زو رور دیو بخون کړي ان اللذین یتلون کتاب الله بشاره ذکر کوي مؤمنان او ته اوا ګسان چې کتاب د الله فاقام الصلاة و قائم ای منزو فا انفقو خرچا کی مم ماداغینا رزق نام چو ارکڑی دی مندیلا سر والانیتن پتوخ کارا یرجونا تجارتن دی امید ساتی دی دی, دی سو دا گرائیں لن تبورا چچر و بیکار نشین شنگل قرآن دی پندی رحمه اللہ فرمائی که دا یرجونا دا سورتن خبر دی اومانن انشادا اولام لام دا امر عمر د دی, دی کې محسوف دی, دی یار جوونهنی معنا دا د چې صورتن په خبر د خو معه معای امشا ده او معای ص د لیر جو لن لن تبوره دیو ساتې د سودهګری د داسې سودا ګئ لن تبوره چې چې بهبي کاره شي لیخت یا هم وجوه هم ووربور کېدي لړه الله بدلی دی په یسی من فضې او زیات پهېدي لر د خپل فضل نه انه غفورن الله <سؤال> دې د خون کې شکورن او بدلور کون کې والذ یحینا الیک منل کتاب صدقه د قران ذکر کین هغه چراله موږ د قران هو الحق او د حق مسبق لما تصدیق کونکې دغه کتاب بین یده چې مخ کې د نبی ان الله بعبادی لیکن الله په ولو بمی غانو لخبرن بصیر خبردار دی ولیدون کې دین د اوس د قران مجید وارسانو د پاره بشارتو ثم اورثنا الكتاب <سؤال> الذين بیا موږ میراث کې اور غپل کتاب هغه دسانته اصطفينا من عبادنا چې موږ چونکړو د خپل بندګانو نا وی المراد بالمصطفين علماء الامه من الصحابه ومن بعدهم ممن يسير بسيرتهم وی مراد دا غ چونکړو شونه علما دی دې امت دي چې کله صحابه وو کده صحابه نورست دي او چې څوک د دې صحابه په روان دي نو الله وی بیا د قران مجید د علم نن به میراث کې هغه بندگان او لور کې ځاګه مونږ چونکړي نه او پدې کذري کې اسونه دي فمنهم ظالم لنفسه زنی پدې کې کمون د دې سید خپل دان زنی به کې د خپل ځان نقصانو کین لګي مهنا تو کین هم مقتصدون زنی پدې کې درمیان دي فمنهم سابقون بالخيرات او زنی د دې نه وړاندې کې دن کې دی نه کوتا باذن الله په حکم د الله رب ال عزت یعنی سوکو د خپل ځان مې اسلام وکې سوکو د خپل ځان خو اسلام وکې او بل د بیانونه کی پورا هاو سوک خپلم د ځان اسلام کی بلتم بیانوکین نو یو صاحبکم بالخیرات بل, بل مختصذ جنذ علم نه سنا صفایده خو واغسته بل لا سې چې علم یې کړهلې بل د پورا بیان نه دې کړه نو خپل خو صرف ځان اسلام کی کړي دا هاو یو بیانوم کړي دا پورا هکنه یاد کړي او بل بخل اخبل عملم سم کړه او دا بیان حقيقه مده اکرې ني يو سابقون بالخيرات بل مقتصد او بل ظالم لنفسه دادری والا نبی عليه السلام حديث ذکر کړي جواهر القران کې د پندایسه او قران سه په يها اولاي كلهم بمنزله واحده و كلهم في الجنه دادری والا په يو مرتبه کې وي جنت کې وي امام قرطبي حديث ذکر کړي ته سابقون اصحابون وَمَن كَانَ مُقْتَصِدًا لَّا جَنَّ وَظَالِمًا مَّغْفُورٌ لَّهُ مونږی چې کوم مخکې نه خو خدغه مخکېنی کم چې درمیانه دینونو نجات مون دونه کړي او کم چې ظلم او زيادتي کوي نه کوي او مغفور له ده بخښل شي وي مراد ظالم لنفسه نه دا دي چې د شرک د لویو ګناہوں نه بچ کړي والله عالم یو مطلب یې دا او دا بهتر مطلب کوي ذالک هو الفضل الكبير بغفر له کتاب فضل لله آدير لوی الله د زموږ اوستا سو محض بخل فضل و کرم سره دا نعمت په نصیب کین کی. جنت اادمين جنتو نادمش ګرایدي يدخلون اذن نقيب ضيغتا يحلون فيها كالدار کولې بشې دی پدې کې دې ته کالی کالیا چولې شپې دی کې من اصاورا من ذهاب بن په بنگلور د سروزارونه ولؤلؤان د دې لپاره فعل وَيُؤْطَؤُونَ لُؤْلُؤًا وَرِقَاهُ بِشَدَائِلَ مَلَغَرِي وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرًا خَوْجَامِي دَيْبَيْ بَدِ قَدْرِ خَمُو وَقَالُوا أَهْوَى بَدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام امْسِفَتُنَا ذُخْدَايْتُ وَاللَّهُ الرَّدِي الَّذِي غَزَاَتْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ تَلْرِكَ زَمُونْ نَغَامُو إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ يَقِينًا زَمُونْ رَبِّ دَبُخُنْ كِ شَكُورُنَا قَبْلًا اُنْ كِ الَّذِي غَزَاَتْ أَحَلَّهَا دَارَ الْمُقَامَتَيْنِ چې دن ل کللومونګه کور د دیره کېدو من فضلی پخپل فضل لا ماف یا نهص نه به رسېمونږ د پهې کې مشاقته والله موناف یا لغوب نه به رسې مونږ د ستړی وال نه سب اغسړی کېدل د بادن چې پهمهت سره یا په بماارې سره او لغبه اغس تړ کېدل دي په غم مو تکلیف سره نو نه به بدنې مشکتی او نه به د زړه تکلیفي واللهځ نه کفرو کسانچکوفروکه لهم نارو جهنم آدهی ده پارا ده اور ده جهنم دا تقویفی اخربی دي لا یقضو علیم فی صلبنشی کول پدی فی موتو چم لسی ولا یقفف آنهم او نبشی سپکول ده دینا من آزابی آد آزاب ده دی جهنم نا کذالک نجزی کل کفور ده غسی من صداور که هر ناشکر له و هر کافر له کفور غد کافر دهوی ده کسی غد کافر لمون د دو زخص داور که و ده با همیشه ده پارا همی سرریخونه في بچغې وهي په جا لم کې پر یادونه به کوي او وایباره بهنا زمونګاربه آخررجنا او باسممونګه نامعمل صیحان چعملو کونی کو غیر الذيی بغیر دغې نه کو نه نامعملو چې منسامل نا الله بهته جواب کې وي او لم نوام کوم نو در کړی تاسوه ما دومره یتتهذ کو في چې نصیت کا بلکړ پهې کې منته ذکه چاچ نیت کالو۔ وجاءكم النذير اور غلو تاثیر ان کے اللہ بو یول د نسیت قبل عمر منو در کړي پیغمبر د تنور غلي دوړه کار شيو تاولی ولسترې پټې کړي او د عمر نصور عمر مراد دي علماء ذکر کوي چې او سړی له الله شپې ته کال عمر ورکو دته تمامي بانی الله خط نکړي هیڅ اوذر ان د پاتې شپې ته کال عمر او نصیب شو فزو کو نو ساکاي فَمَالِ الظَّالِمِينَ انِشْتَدَ الظَّالِمَانَ لَافَرَمِن نَصِير سوق مددگار إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دې ځاينه تر اخر د سوره تدريم باب په دې کې ډېرې دلایل عقليه او مطالبه د دلیل د مشرکنا او زجر مشرکانو ته <تصح> إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کې کینن الله پویذونکې د د اسمانونو د ځمکې إنه هو عالم بذات الصدور کې کینن دا الله دې پیا په خبرو د هو الذي دا الله غذاات دی جا لکوم چې ګرزلي ی تاسو خللا ففلار درس تو پاتې کېدون کې ب مک کې فمن کفرانو چاچو کفروکو فلی کفرو په د باندې بهوي صزادو ولا یزییددل کافر نه کفره هم او نزیاتې کافرو دپاره کوفر ددئ هم د ریم پهنی ذرب دد ال مکته مګ غسا ولا زید کافرینه نه زیاتې کافرروله کوفره هم کفر دد الله خصه مګ نقصان۔ قل ارأيتم شركاءكم دا تفصيل سمرد دلائلو او زجر دين او طلب د دلیل دين مشرکنا قل دعوه ارأيتم خبر را کئی شركاءكم اللذين دخلو ها شریکانو تدعونا چه تاثيرا بلئی من دون الله سوا دلانا عرونی ما توخي ماذا خلقو من الارد دیسش بدا کرده دزمکنا ام لهم شرکن في السماوات یاشتا دا دید پار سئیسا و شرکت پاسمانونو کی ام آتنا هم یا ورقل ده من ده الى كتاب فهم علا بيناتهم منهو ندده فخار دليل بل این اي ايدو ظالمون بلکه وعدن که ظالمان بعضهم بعض ده دينا بعضهم ده بعض نور سر الا غرورا مگرد دو كي غره مسألة جه ثابتی گي نيو پده ثابتی گي جهو سڑی سرس دليل اقلی بي او یا دلیل اقلی بي و اللاو اي چمازا خالکو من الاردین تیدائیسی نو دیکھلے نو ام لہم سرکن ددائیسی نو داؤم نشتے په واره چې د پیغمبرانو سره کتاب ده د پاتیشیرې امعطینهم کتابا مونږ دې له کتاب ور کړلې پدې چې د دې عبادت کوې دې بم خلاصې نو نہ عقل لا خبر منی او نه په نقل کې موجوده ده وی بل ایعد الظالمون بلکې واده کوي ظالمان هم بعضهم بعضه د بعض هم د بعض نور سرا الا غرورن وعدنه کوي بل ایعد الظالمون بلکې واده نه کوي ظالمان بعضه د بعضه سرا مگر د دوکې مراد د بازو همنا د فائلنا هغه گمراهانی مشران د گمراهای چې کشرانو تا کله یو خبره کله کله بلا خبره کړي د بیل نظرانی وړی شکرانی وړی نو دا کار بم کی خبری دی دا بم کی الله رب العزت ای داسر کې د دوکی خبرې دي د بیل لاس کې هم نشته ان الله یمسکو سماوات والارضا الله ټینګ کړي د اسمانونو او زمکا چې زایل نشي اون خو زید خپل زاینا wala in zalata ka khuzil ilada daana in amsa kahman ting ban ki di daad wala ra min hadin yutan min badi pas da fazidul da dina inhu kana haliman ghafura allah de sabarna ka bakhun ki allahi asman azma ka sama pa was ki di zamae ikhtiyar kidi marting kadi wi ka ze yo khozo man hissuk betting ne ki hala koi ye da qayan wa kharab de yo goi kharab de da azma ka ulada ba ti yo kharist ladish no واقسم بالله دا زجر ور کوي هغه چاله کې د نبی السلام د رسالت نه انکار کوي واقسم بالله جهدا ایمانهم یک قسمونه کی په الله مضبوط قسمونه ده دی لئن جاءهم نظیر واقسم بالله دی قسمونه کډوب الله جهدا ایمانهم مضبوط قسمونه ده دی لئن جاءهم نظیر تجری راشده دی ترون کې لا يكونن اهدا شي بده ډیر هدایت مندون کې من اهبل امم ده هر یو دومتونو نا دی په قسم نو کول کوم دا پیغمبر راغی ګره دا يهود ظالمان دا الله کتاب نمني دا نه ساره دا, دا الله کتاب نمني ته مونږ د پیغمبر راغی نو مونږ به چیدنو ډیر خو مونوي دا ودی قسم نو ګول وادی به کولی په حالت سوخته فلم ما جاءهم نذیر کل چراغ دی د يرون کی ما زادهم نزیات نو کد يرون کی دې لپاره الا نفر مگر نفرات وځي پیغمبر راغنه د نفرت شروع کده غننه استکبارن نفرت دی دیول یو کو استکبارن دوجې د تکبر کوولنا فل ارضی پسما کین ومکرس یی او کیدای نا کار چلونا ولا یحق المکرس یی او نراگیرای نا کار مکر الا بی اهلی مگر حق دار دا وی انکارو کو نفرت یو کو دوجې د تکبر نا کزان لګړي او دناكار عملون و عدد دي نزكه ده پیغمبر خلاف بكرونة كي فحالي انجرونا به انتظار نكي إلا سنة الأولين مگر ده د ده بخوانو ولن تجد لسنة الله تبدیلا چرب انمو مجت تریکي ده اللا لرب بددل لا يبدلوها في ذاتها اللا رب لذاتو اجزب ده بالکل بدومنا ولا يحضلوها عن اوقاتها او نا ده ده اختل وقتوننا رسو قولشي د ولن تجدوا تشریبا تونا ممی لسنت الله طریقید الله لرا تبدیلان بدیدل ولن تجدوا تشریبا اونممی لسنت الله طریقید الله لرا تحویلا مطلب سدی الله یزغل طریقہ بدو ممنا کینی بخت می په خل کو عذاب را اوستو اوسو بدی نرا ولم او نای زروست کو مولا تحویلا ولن تجدل سنت الله تحویلا اوریدل دخپل ټیمنا یو ټیم ویلا مقرر کړې د ناغینه او ډی راوډوم نه اولا می زیرو فلر د د تخفیف دنیاوی بیا آیا دین دیګر چې دې لپسمه کاکې یا ان زرو چو ګوري کیفاکانا من قبلهم څنګه وانجام دا حل کو جمع کېدای نو کان وشد منهم قوته وسخد دینه پتاکت کین اما کان الله لیوجزهو نډه الله چې کمزوره کې دلرا منشئ انسش سماوات و اسمانونو کې ولا فلر د نسمک کین انه كان عليما قديرا لكن دا الله دې پويو قدرت والا ولو ياخذ الله الناس بما بما كسبوا سوره خاتمينه په جرباني خاتمينه کچريني ولې الله خلق او طفيف ور کوي کني ولې الله خلق په سبب د عملونو ددې ما قرقال ظهرها نبي پر خو دې پديشاد اسمکا مندا بطن يوزند سر ولكن يؤخرهم لیکن اللہ رسو کوې د ل جل تر ن ډې مکارهري په ذا جا عجلو کله چې را شي نیټ دد الله ب را وی شي په ان الله بشک الله دی ب بعدې په خپلو بندې ګو درن لیدون د صورتت دا صورتت ممتاز دی په قت د دلا ل اقلیوم ډیر د لایلی ااقلییا پهې زی ک إلا الله رب العزت نبي حسوک بزرانه شیخ لاسولمی بېم حکم د دعا د غیر الله جو یومل قیامت یک پرونه به کوم بغیر د الله نه چبل تر امداد شوای دا کفر دی او شرک دی درېم دا صورت ممتاز دی په مثال د شرک او د توحید د مشرک د موحدو وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قل قول على اكثرهم فهم لا يؤمنون سوره ياسين مکی سورت ده ترتیب د سوراتونو کې شپږ دیرشمه په ونزول کې او سلیختمه پس د سورتي جن نه خراب د سورت د مخ سره ده ده چې موږ صورت سورته کې مسله ذکر کړا د نفي د شفاعت قهري بعد لو اکليوم دې سورته کې نفي د شفاعت قهري کوي بدليل نقلي د صاحب ياسين نا يا لا تغنني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون بهبع سورته کې الله رب العزت یو خبر کړو چې ې د ف خلکې معیشا ملیکله دو دوه دو در او ور سور وزې ووررکم او چې میخواهشي نو زیادت کوم نور په مخلوکات و کوي د صورتت کې دغه مسله زی ک کوي په بل انداز یتیمات کېجی بله وهول خلله کولاالم درین دا چاغا صورت کی تسلیوہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا دید آباد را دید تانا پریشانہ کئی یعنی بیا پا دی صورت کی دا نبی علیہ السلام تا بل رب دا چاغا صورت صلو رم آیت کیوئلو الاللہ تر جاولو مور نوبلی صورت کې وای انہم الیہم لا یرجون حاصل لا دی چې واپس کیدل به انسانانو د ټولو کارونو الله تدي او دې خلکو ته د هیڅ واپسینه کیږي خصوصا چې کمړ دی اغې دې په ناراضی دېما غوښتل کې ویل وي ان شیطان لکه تاسو دشمن, پا دشمن ای اونی نو پا دی سورت دشمن نو هغه شیطان ساسو دشمن دی نو ضد دشمني او نيسي نو دې صورت کې ویل وي انه هغه تاسو څرګند دشمن دی دا اخطارې دشمن دی نو غیرت کوي دښمنۍ کوي یعنی یو په څیر دښمنۍ هو داختاره دشمن دی نوری گانے وجد رابط دی دعوت سورت نفید شفاعت کا حری پدلیل نکلی سران حاصل سورت سورت دری بابا المه بعد ایت نمبر 31 پوری پدې کې اوللې ترغيب ال القرءان صدقۃ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت ذکر کې مؤمنان وتا دلیل عقلی ذکر گئی او دلیل نقلی په اسباب د توحید اخره کې تفریف دنیاوی فضیلت د دې صورت امام سیدی رحم الله دن روایت ذکر کړی دی دارنگی نور و مفسرین و حمد دی صورت پر ابتدا کی دفضیلت دی, دی صورت دارا کی گنا حادیث ذکر کردی امام سیطی رحمه اللہ دی جنات و سواکیاتم ذکر کردی و بارحال یعو دعا فضائل دوام یو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی كل قلب و قلب القران یاسین به هر یو جندی سی او دا قران زړه سورتی یاسین دی نو دا دا قران مجید زړه دی هلکه څنګه غوړی دي دا قران زړه سورتی یاسین دی آره مقصد یې مساله د گرګۍ چې کم د ټول قران مجید خلاصا و نه چول دی دهم د دې صورت بارک راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای زما د زړه تمنا ده چې زما د امتی حاريو امتي جده كنور قران وتياديو كنياث خو جي سورته ياسين وتيادي دامه اتمنى دا دامه يا دا رسول الله بل النبي عليه الصلاه والسلام فرمای په کم یو ګران کار چې سورته ياسين الستشي الله يا سالين په ديو جنه حديث دي سوره ديال ياسين خدامه مطلب نه لای چې مرشه بیا پیوایا نه قریب الموت د سورۃ یاسین او تاایا په دې کې فائدہ دا دا چې د سړی په دنیا کې قران مسلمان مسلمانبای نو چې تا سورۃ یاسین شروع کنو د سورۃ یاسین مضمون بد د ذهن کې کی کینی نو که شیطان دغه گمراه کولو د غټین کې کوشش کړي نو نه کامیابی کامیابیږي او دمه فائدہ بدایي کې دې شي د تلاوت شروع کيم دا حديث ده جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من کان اخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه نو چا په جبا په می ظاهر کلمه توحید جاری شو د مرک ټیم کې دې جنتی دی سورتی اسن حواله اخره پر ټول قران توحید توحید دی او بلہ فائدہ په کډاله شروح به ته آسانو دي مبارحال د دې لري فضلات سورۃ دي خو شرط دا دی چې مسلمان دا سورۃ از دکړی عقیدې به جوړ کړي او سی اوسړینه سورۃ یاسین از دکړې نه یې پیا کیده نه دی به د سورۃ یاسین نص فاید او اخلی بل هسپا ده نور کین لومبه فضلو په اسانه او زین په سورته یاسین او کچته اوته نو دلا صفایدا مشرک تللي نو اخرته ټول تبا دي نو د لیو جنہ یاسین ضروری ده یاسین مدې په معنا باندې الله رب لزت پويږي چې د دې سم معنا د اسي مراد دي سو کوی دا کنه ته ديا سيد البشرنا ذوبکی نور تعبیرات کوي خبره الکل خبر ادا چدا حروف مقطعات دي یقینی مراد او معنی الله تعالی معلومه ده ولقران الحکیم غواده قران حکمت والا غواده قران محکم انک لمن المرسلین بشک طیدلی گلی شونا ولقران الحکیم دا قسم دے او انك لمن المرسلین دا جواب قسم یعنی قران غوا د پسو انك لمن المرسلین بشک ته دی لے گله شونا الا صراط مستقیم پالارنیغا تنزيل العزيز الرحيم خالق الذي كتاب دا غزاب دا طرف دي چ زورا وره محرابان دي یعنی ته الله رشتي نه پیغمبر جوړ کړی استا پیغمبري قران غا دي لِتُنذِرَ قَوْمًا مِّمَّنْ نُذِرَ آبَاؤُهُمْ بِالْبَارِئِ أَوْ يَرِهَا قَوْمٌ جَنَدِرَ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ جَنَدِرُوا لِشِيمَ شَرَانْدَ ذَيْفَهُمْ غَافِلُونَ نُذِيدُهُمْ خَبَرًا تَفْسِيرُ مَزْهَرِي وَلَوِي حَيْثُ لَمْ يُبْعَثْ بِمَكَّةَ نَبِيٌّ بَعْدَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُمْ أَشَدُّ احْتِيَاجًا إِلَى الرِّسَالَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ اسماعیل علیہ السلام دیتا نو رس دوی پیغمبر نو راغله نو دوی پیغمبر ت ډیر محتاج وو نو الله تعالی می مضبوط کتاب درکو محکم کتاب می درکو او ته پیغمبر کړه او می لے غلې غرض زدادوی شدا سه کوم یو رې ته مشران لدی ورو لشي لقد حق قال کولو علی اکثرهم ده تسلیم د نبی علیہ السلام تا اسنه ته پریشان شي جز پیغمبر مریم کتاب می الله دے او دې زه ما خبر نه الله رب الیضا دوی چې بچا فیصله د عذاب شوی د غیمان نه رړي ګوري دا نه لول وجه صدا الله غو وجه ذکر کوي چې ما له فسله د جباریت لګوللین لقد حق قالوا الا اکثرهم یکنن ثابت شوی د فیصله د عذاب پډیرو دای فهم لا یؤمنون ان ذی ایمان نه رادي ان جعلنا فی اناقهم اغلالا mga منګا غرزولې دي او اچولې دي فی اناقین درې پسټونو کې اغلالن توکنا وزن دیرونا فهي الاسقانې دی نو هغه غرزې دیلې دي زنتا فهمک محونا نو دې سرنا پر دکړه شیری دې پسټونو کې توکنا پراتې دي اغا نو سرونه په راشې دي کتلار نشېلې ديلې تفسیر مظهروی هاذا علی طریق التمثيل دا الله یو مثال زي كر ولم يكن هناك غل ولا صد ورپسيبل ذکر گئی جددين يو خا بل خا دیوال نه نه پاګه زای کی و زندير شته نه دیوال شته خود مراد ته الله اراده کړی دا اراد الله سبحانهو پدی اياتونو سره دا الله اراده ایدا دا چې ان من نه نه مانل ایماني منګاوی پګاڼو سیدونو سره پګاڼو مواني او سره د ایمان نه منکړی نه هغه غسري چې منګو له پزړو مہر د جباریت جب لګورې نه کړیو سړیلا چې ځنې سره صلیارے اوټاړي سا او داسو ټوله په باره اوچت کی او بیا اتوي چې زراوان شبدې لاره نو د سم نشید له یو ځای په ریباشم لړشي خو کاند نه ځان بچ کولې چې دا کاندہ کې به پروتي او مردار وایي ادا کنه ایاذ ذحت مول قلبنا وَجَعَلْنَا م بَيْنِ یم سدان منګرزولدي دد مخته دال جوړړه د مونږ دد مخته دیال پهمن خلفه اوروو ددنا سدنې والال په او شنا هم دمونږه پټکړ دیدي په لاب سروننودي سنونی او چې او سړی شوینې نه انذرته هم کته یاره دیلرا ام لم تنذرهم او کنه یاره دیلرا لا یؤمنون ادی ایمان نرا دی انما تنذر من ات با ذکر یقینا یاره غچالرا ات با ذکر چې ده تابیدار کید قران وخشی الرحمن بالغیب او یری کید الرحمن ذاتنا سردن لیدونا فبشر به مغفرت النذیر او کذلرا پبخنه واجرن کریمه پاجری زتمند دې ساده یې رول نه او دې رول نه ګټه نو اغه څوک دې اتباع ذکره چې هغه تابع دې کوي قرآن مطلب څه دې چې ځل کې نیت وی راځه دای چې د دا الله ربول عزت درالي قانون پر روان شم نو بیا ته ہدایت نصیب کیږي پر قران باندې او دې پر ځل کې انابت نشته چې انابت نشته نو ماواله پزلو ځل مہر لگاول دي اننا نحنو نحی الموتى یا کینن موږ بجوندې کومړي ونقطو ما قدموا آثارهم او لیکوم هغه چې مخکلي ګلې دي دی وا آثارهم او رسوا مرنه ده دی الله رب لی دا دوی چې مخکلي ګلې دي او چې رسو پرې خو دي دي کله یو انسان عمل مخکلي دي جوندې ده خیرات او کو منزیو کو زکات او کو حاجی کو دای چې دین ده ځان مخکې کړی دي هو کله کله رسو پرې خو جمعات جوڑ کرده ده لڑ جمعات پاته ده شاگردانی پری خود ده ده کتابی لیکل پری خود ده ده دا رنگی کور کې پریخودل خودل نو دا آغا رست و آمال لی دا سنور دو گناسی زنی پری نو کخی و الله اللہ دا طول بمگلی کو لکا دیر دا سین لکا دا فلمونوالا چمڑشی نو بس طول مر اور پسی چلی گیا مخ کے رضو کی اخبار کیو بیانو یو دا فیلمونو لټل راغون دي یو مل دی و هغه د پاره حساب له ثواب ده پاره راغون دي نو حساب له ثواب ده او حساب له ثواب کی تصویر له کوله ده کله کته په دغه کې او ټی باندې کپه یې سیار باندې داغه غفلم لګول و و یې را دا ګورو مزمم تدغیات بتازه شی دعا بوته نو یو دایي او یو دایي دی یو سړی نیک اعمال نوکه خیبر خدایو یو بده پری خدای الله که مخکی لګلی دی, کا خودے دی دا زلی امام او کرسته پری خدای دین دا ټول ځلې کوم وین وکل شاین نحسین او فی ما مم او هر یو شی را ګر کله ده فی کتابم فی امام مبین دا کتاب کار کی مراد د کتابنا لوح محفوظ دی چې هر یو شی مونږ په لوح محفوظ کې لیکل لري شیاګان دي دی کې وای وکل شاین او فی ما مم حری او شه را گیر کوله د منګه پهیلم د علی رضی الله عنه کې نمکه تذکرہ نرستو تذکرہ انا تصریح د نم د علی رضی الله عنه دروغ وینو کار ټولو مر دنیا کې دروغ ویلی شیا په دنیا کې اغب ترین کافر دي چاغه داس داسه دروغ ویلی دي چې ترنه نه پوری یا يهودم داسه دروغ نو ویلی کم چې شیاګانو لړکړي دي وکول شین نحاس اللذی چه هر شي احصناه گر کړه د منګه په امام مبین په کتاب کار کې جلوه محفوظ دي الله ای ما پاری کې لیکل کړي دي د زمانه بچی له نشي وزر ابراهیم مثلا اصحاب القريه دا دلیل نقلي په نفذ شفاعته کې ريبان ني وزر ابراهیم اودا نمونه د تخفيف دنيا به بیان کړي تا مثلا هغه اصحاب القرئه ذکلی والا اس جاءل مرسلونا کلا چرال دای تلې گلی شی دا کلکم کلو بس قران تصریح نه دا کړي دا یو خبر ازن سریاد ساتي رسد ضرورت سات کیه درې زین را روان دي چا غزای کی به خبره کو امام ابن کثیر رحمه الله اغه وی چې کم شه قران مبہم پرهره مبہم پرې دا کم باندې تسریح کړي ده تسریح وکا یاو شه قران او حدیث دواړو مبه هم پرې غې بس پرې غې ده خبره پکې مکه او تسری کړي ده نو یې لکه یو داګه نه دا مقام دی چې دا کم کلو بس قران تسری نه دا کړي پرې غې ده کما مفسرین چې ان تو کی ذکر کړي ده وې دې غلط شي دي هغه یې مراد دې غل شو نه دې و سلام هغه یې غل شي مراد دي خدا غلطه ده زګ الله رب الذا تو اجا المرسلون یز ارسلنا الله زانت نسبت کی چې مالی غلی دی هغه هم وای چې موږ الله را لګلیو نو بارحال او دیم دا چې انطا کیا عیسی علیہ السلام جو تا کم کسان لګلیو نو داډم بنې کلو چې په عیسی علیہ السلام ایمان راوړو او دې دې کی چې د کم کلي حالت قران ذکر کوي بده عذاب راغلو نو دا انطا کیا نه دا نو رسول دی عیسی علیہ السلام بلکې مراد د دین نور پیغمبران دی امام قرطبي رحمه دا غین مونږ ذکر کای چې دا درې انبییا سوکو صادق صدوق او شلوم دا درې انبییا علیه السلام الله علیه خو او اذ ارسلنا الیہم رسلین کله چولې ګلم دایته دوا فکذبوه مانو دې نسبته دروغ قاېد واړو تا فعززنا بسالسین مونږه مضبوط کړو پدریم دې دوی اثر ده که چې د وراله بیان یو کو خلق نسبته دروغو کا الله درې مرولیګا ته بیان کا یو یو ملګری ورې الله زیاتایې فقالو ندایو توی ان الیکوم مرسلونا مونږ تاسو ترالېګلې شی ویو قالو نو کومه جواب کی وې ما انتم الا بشر مسلنا نې تاسو مگر انسانان زمونږونی وما انزل الرحمن من شيء نظرالېګل رحمان ذات هس دین ان انتم الا تکذبن نئی تاسو مگر دروغ وایي الله کا پیغمبر علیګنو ته ملایکو کې برا غلو تاسو غوډم غو نه انسانان یي الله دروغ وایي چې الله را لګریو قالو نو دیو ته ربنا یعلمو زمورق زمونږ رب, زمون رب پويګي ان الیکم لمرسلون چې بشکم تاسو دغه مها را لګل شي يو د ج تاسو ترا غلیو وما علینا الا البلاغ المبین اونیش د پمنګ باندې مگر رسول له خاره البلاغ المبین خاره رسول پورا او کامل رسول شیخ الاله سب فضیلت کو و ایباز مقرر مقرر چه بیان کی او را کو زیږي نه د اخره کیو اما علينا الا البلاغ المبين ایبلاغ المبين صاحب لار نشی کولی دا ډیر ګران کار دی د انبیانو زو وريده آخره کی استغفر الله واه چ را کو نِمګړ ته بادان په آتی شي کمه کو ته ایبدان شي وین نو دی امبیا او ما الینا البلاغ المبین قالو او یات دکم اننا تطیرنا بكم موږ باندې سپیر حالت راغستاس دوجینا موږ سپیر حاله شستاس دوجینا لا ان لم تنتهوا کمن نشوی لا لنارجمنکم نومب بغټولو تاسو تاسو د دی خپلو خبر نهوانه وړی دی که په ګټوګم ولو وله س نه کوم من نه ذابان علیم تاسو د زمونږ د طرفه عذاب دردناک ناک قالونو دی بیا طې خوسه کېږما تو اروکم مع کوم ستاسوپیراللی ستاسو د واوج نه دی یاستاسوپیرال خو تاسو سره دی د مخک نه مک نه تاسو کوم خ برګانوي یا ډیر زیات په تاسو ن انزو کېتونم تاسوه نصیت درکې شو نوجززا ددي محضووف ده انزو کېتونمته تو یاتونم تاسوه نصیت درکې شوو اوسپیروالی ئ بلانتونم کو مصرفونه بلکې تاسویوکم مشرکان وجا من نک سللمدی نه تیې راجلون راغې د طرف د خارنا د لرې طرف د د بهښار نه راجلون یو سړی نو می قران نه ذکر کای خو صفات ذکر کای چې هغه صفات په د سړی توبو یو راځولو نو ایتیسکه بنومانی حبیب نجار مفسرین دا غنوم ذکر کای یا صاح چمنډی وهلی الله اشاره دی دا اشاره ده چې دنیا کې منډی وها دا الله د دین نه پار اوس غلا راز مګوراش په مګورا چمنډی دی وهلی الله رب ال عزت به د نوم جون پاتې کیږي د پنځیر د شیخ القرآن رحم الله تاریخ دی وخت کې چې سړی وګوري نو دا د دې ژوندې سګو ته چیرې زنا وکټلې شپې درس د قرآن درس د حدیثو چا په رمندي د قرآن او سنت د خروف له پاره نن نه شته د نه خونو مبروت دی او نو مې ژوند دې الله ویمنده اوه کوشش وکدین د پاره نو مې ژوند نه او غنځان ندی کو سالای جوړ کړئ جیردا د خوب ټیم دی او د خوراک ټیم دی او د آرام ټیم دی مطالعه ب بیا کومه تکرار ب بیا کومه نو دا طالب ګرېد د ورځې کم سړې په سوستیاشه شو د ورځې تم سوستي بیا او چې آرام سره سړې عادت شه هر نو بیا د دننه هرڅه پاتی بیا دې منډو تني سا نو یې ساماندی والی کوشش وکاو قال نو دې بیا قومه تبع المرسلین ایزا ما قوما تابداریو کئی دلیگلشو پیغمبرانو اتطبیعو تابداریو کئی من دہا اچا لا اسألوکم آجران چه نغاڑی ستاسو نمزدوری وهم محتدون او دیدی پسمالار سدن غاڑیم نا پسمالار امدی اتطبیعو من لا اسألوکم آجران وهم محتدون ومالیا علماء ذکر کئی تفسیری مزہری وئی چه کلوات دوئی چه دیدی پیغمبران او منئی ندایو ته جواب کیسوی او انت مخالفن لدیننا ومتابع دینها دین هؤلاء دین ته زمون د دین مخالف شي او دانن چې نبی راغلی د دې پس راون شي وي ندایو ته جواب کیسوی او مالیا ست دی مالرا لا اعبد الذی جلبنکم دغه غزا